Потрібен був йому живий. За такого у невільницькій кафі можна отримати не менше, ніж за п'ятьох звичайних бранців. «Здавайся!» – гукнув він до Димка. Проте Димко чув лише посвист власної добні І бачив, що від того посвисту дибки ставали татарські коненята. «А, боїтеся, так?» – гукав Димко. Ану, хто перший. Проте перших не було. Ніхто з татар не хотів накласти головою. Замість того в повітря злетіло кілька арканів. Димко легко відмахнув довбнею перші три. Ще два обплилися навколо довбні. Смикнув їх Димко до себе, і два нападники вилетіли з сідл. Проте знову замахнутися, димко не встиг. Шостий аркан обвив його шию. Потемніло дурній силі в очах, і він гепнувся під ноги коневі. А той, як і раніше, стояв непорушно і не зводив сумовитого погляду з густих димів, що один за одним здіймалися уподовж сули. «Людина з дупла». Хлопці закам'яніли. Вони знали і про нечисту силу, і про вовкулаків, але ніколи ще не чули, щоб верба заговорила людським голосом. Та верба на цьому не зупинилася. Вона заходилася чхати і дочхалася до того, що з неї Відвалився шмат кори, і перед хлоп'ячими очима з'явилося чимале дупло. А в тому дуплі виднілася голова. У голови було смагляве обличчя, чорні вуса, геть покриті порохнявою. «Абчхи!» – сказала голова. «Ну чого б я ототовкся, як марко в пеклі?» Голова в дуплі була не сама. Там ще були тіло і руки з ногами. І коли все це вибралося з дупла, перед ошелешеними хлопцями постав широкоплечий юнак. Це був той, за ким гналися татари. «Апчхи!» – востаннє сказав він. Тоді поглянув на хлопців і весело сказав а, -а, -а". «Знайомці з Воронівки, а як ви сюди потрапили?» Хлопці ще ширше розплющили очі. Цю людину вони бачили вперше. А чоловік заходився приєднувати шмат кори до дупла. Затим відійшов у бік, придивився до своєї роботи і задоволено запитав. «Ну як?» Бачили щось подібне до цього? Ні? А, то ж бо й воно. А тепер, хлопче, звернувся він до Грицика. Збігай но ну, до отих дерев та поглянь, чи не повертаються татари. Коли Грицик подався до пагорба, незнайомець повернувся до Сенька. Ну, розказуй, як ви дісталися аж сюди. «Ми... ми втекли з Воронівки», – почав було Сенько. Проте незнайомець його зупинив. «Та я про це знаю», – сказав він. «Знаю, як ви налякали пана Кобильського і його слух, як ночували на сторожовому дубі». «О, та це ви тоді чхнули», – здогадався Санько. «А ми вже подумали, що то були оті, ну, вовкулаки». Та невже ви їх не викорили зі старих згарищ? насмішкувато запитав незнайомець. Виявляється, він і про це знав. То, виходить, виходить, це ви підклали нам луки і ножі? Був такий гріх, охоче згодився незнайомець. А то аж зло взяло? Такі сміливі хлопці І тремтять на гілках, мов дві синички. А ще чого ви боялися? Сенько замислився. А ще за нами скрадався вовк, згадав він. Такий страшний. Навіть удень не ховався від нас. А в очах незнайомця спалахнули веселі вогники. Страшний, кажеш? І все ж ви лишилися живі й здорові. То, мабуть, розправилися з ним, так? Та ні, не розправилися, втекли від нього. Зробили плід і втекли по Дніпру. Молодці, здогадалися, схвально хитнув головою незнайомець. А на Дніпрі з вами нічого не трапилося? Коли Сенько розказав про таємничі човни, очі незнайомця погрозливо зблиснули. А коли дійшов до того, як якісь люди, переодягнені татарами, пограбували і ледь не вбили рудого чоловіка Мацика, незнайомець скриготнув зубами. «Но, нечестивці, почекайте!» – пригрозив він невідомо кому. «То, кажеш, його врятував вовк? Геш! Мені навіть здається, що той рудий мацик його навмисне висвистував. Молодець, похвалив Санька незнайомець. Правильно здогадався. Будуть з тебе люди, якщо татари не спіймають». Коли Грицик повернувся від пагорба, Сенько й незнайомець сиділи поруч і розмовляли, мов старі друзі. Сенько саме неспівував пісню, яку співав на Дніпрі нічний весляр, а незнайомець весело реготав. А то, кажеш, попався швайці? І за що вони на того швайку так в'їлися? Ніде нікого, сказав Грицик. Я і в степ дивився, і на плавні – пустка. Одні лише птахи літають. «Ну, птахи нам не страшні?» – заспокоїв його незнайомець. «Не ми їх, а вони нас нехай бояться». Незнайомець підвівся. Ступив крок, другий, і раптом кудись щез. Мов, крізь землю провалився. Хлопці лише очі протерли. Тільки настояв перед ними, посміхався і все...